«Ніяк не можу зрозуміти. Навіщо це тобі? Вибери якогось свого, якогось молодого жида, та й навчай собі на здоров'я. До чого тут я?» «Ні, ні, не так. Моше завжди хотів, щоб у нього був такий незвичайний учень, котрого ні в кого іншого немає. І от самогутній милостиво послав Моше учня Гоя. Хто іще може похизуватись таким?» Тут Степан відчув, що на сьогодні занадто втомився. Тепер уже ні райдужні перспективи стати надзаможною людиною, ані обіцянки незмірної могутності внаслідок опанування таємним знанням його не цікавили. З невидимих сердечних ран, які все ще остаточно не загоїлись, линули й линули виснажливі спогади про страшну загибель коханої Гелени, про сумну долю батька. Про підле зрадництво Івана Богдановича, про програну шведами й козаками війну і про власну негідну поведінку під час битви. Тож Степан впав на ліжко і махнув на єврея рукою мовляв замовкни і заберись куди подалі. Молодий панич не бажає слухати Моше. Залиш мене на самоті, тихенько попросив юнак. «Молодий панич зовсім не бажає слухати Моше, або не бажає слухати тільки зараз?» «Іди геть!» – стомлено прошепотів Степан. «А може все-таки не намагайся спокусити мою чесну християнську душу своїми хитромудрими жидівськими витівками?» – клятий Юдо. «Гаразд, не зараз, потім». Рипнули двері, і усе в домі стихло. Тільки з двору долинав ледь чутний гамір Міської вулиці. Не скидаючи чобіт, Степан заполос на ліжко попід саму стінку і забувся важким, безбарвним сном. Глава сьома. Сьоме небо. У кімнаті запала тиша. Тільки дрова у каміні час від часу потріскували. Нарешті Пауль наважився мовити. «Ваша милосте, «Що? Дозвольте ще запитання». «Навіщо питати дозволу замість того, щоб одразу перейти до діла?» Граф знизав плечима. «Ми вже, здається, декілька годин розмовляємо. За твоїми мірками то є ціла вічність». І принц посміхнувся. В цілому поблажливо, але все ж трішечки глузливо. «Нехай ваша милість вибачать мене за те, що відволікаю дорогоцінну увагу». «Пусте, пусте», – великий магістр поблажливо кивнув. Спати зовсім не хочеться, попереду решта ночі. То що ж нам іще лишається, крім довірчої бесіди? А ваша милість дуже прихильно поставилась до мене. Облиш, – перервав Пауля принц, – краще принеси попити. Від довгої бесіди у горлянці все пошерхло. Юнак миттю зірвався з місця, приніс із сусідньої кімнати наповнену поталою водою високу кришталеву Карафу на срібній таці налив повінця срібну чашу і подав співбесідникові з шанобливим уклоном. Ну то про що ти хотів спитати, але так і не наважився? Слово честі не знаю. Як ваша милість поставиться до такого? Такого? Ну, мохробачок, давай, вгоді вагатися. Мені здається, ваша милосте, це може здатись вашій милості, ну... Не надто розумним. Отакої. Граф обернувся і присунувся до юнака, якомога ближче, чекаючи на продовження. Та Пауль розгублено мовчав. «Ти ще зовсім юний, мій хробачок, але мушу віддати тобі належне, не без внутрішнього нахабства та самопевненості». Пауль проковтнув слину, але продовжував мовчати. Отже, з твоїх слів виходить, що ти можеш запитати про щось таке, на що навіть сам великий магістр, засновник такої високоповажної ложі, як наша, не зможе дати тобі відповідь. Так чи що? Юнак зашарівся, остаточно засмутився і навіть розгублено захлюпав носом. А принц сміявся довго і весело, немов би скинув з плечей незліченну кількість прожитих століть. «Ну, хобачок, ти мене дійсно насмішив. Не часто, справді, не часто доводиться мені веселитись так щиро і безтурботно. Я, я дуже втішаюся тим, що ваша милість тішеться з моїх слів», – вичавив нарешті Пауль. «Ти кажи вже нарешті, про що хотів довідатись», – весело гукнув граф. А Ваша милосте, скажіть, якщо буде на те ваша воля, а що робити учневі з таємним знанням, яке він дістає від свого вчителя, особливо, якщо це не простий вчитель, а великий вчитель? Що? Як? Було у цьому скрикуванні щось таке, від чого Пауль розправив плечі та дивлячись графові у вічі, повторив твердо, що належить учневі робити із необмеженим таємним знанням, яке він дістає під час навчання. Теплий плет сковзнув у бік. Великий магістр зіпнувся на ноги з юнацькою легкістю і навис над Паулем, немов струнка сосна, над маленьким пеньочком. Юнак навіть не встиг здивуватися легкості рухів, яку не варто було очікувати від тисячолітнього старця. А якщо принц особисто... Бесідував на рівних з Ісусом Христом, він мусив прожити щонайменше 18 віків, як граф заговорив з коромовкою. А знаєш, юначе, ти не такий вже телепень, яким здаєшся на перший погляд. Запевняю, далеко не кожному підмайстрові подібне спадає на думку, далеко не кожному. Дійсно, коли твій вчитель у змозі передати тобі безмежне знання, що з ним робити? передати великі, величезні, по-справжньому неосяжні знання. Так, примруживши ліве око, не би прицілюючись, принц міряв Пауля рухливим поглядом правого ока від маківки до п'ят. При цьому обличчя великого магістра осяяла м'яка, приязна посмішка, а пальці лівої руки, не би, шукали біля куточка рота вуса. Хоча, наскільки було відомо, юнакові принц завжди ретельно голив обличчя.